Péterfi Novák Éva, egy asszony. Felolvassa tenkiréka. Zsombornak, Julinak és anyunak. Első fejezet. Zsuzsák története. Maga hétetes terhes, gratulálok, jöjjön vissza szülés után! Folyosó nekidől a falnak. Úristen! Mi lesz velem? Félek a szüléstől. Egyetlen perc alatt értem meg, hogy nincs kiút. Szülni fogok. Felnőtt lettem. Vicces, de az jut eszembe, most már semmiképp nem úszom meg a szenvedést, mert a gyerek már bennem van, tehát valahogyan ki is kell jönnie onnan. Elszégyellem magam. Fura érzés, hogy nem az el a hír hallatán, hanem a félelem. Nem is tudom, örülök-e? De azt hiszem, talán igen. 1984. 22 éves vagyok. Átmenetileg, amíg a lakásunkra várunk, amit már megvettünk, anyukámnál lakunk Diósgyörben. 64 négyzetméteren élünk, én a belső kis szobában a férjemmel, Istvánnal, a kép sorkatona alig van itthon. Ahogy megtudja, hogy végre várandós vagyok, hónapok óta jártunk orvostól orvosig, hogy kiderítsük, miért nem sikerült teherbe esnem, Igyekszik nem veszekedni. Néha összejön neki, néha nem. Indulatos ember, de hát kinek nincs hibája. Alapjaiban pedig megbízható, jó társam. Úgy emlékszem, így mentegettem magamban. Amikor délelőttös vagyok, Diós hajnalban buszozom fel avas déli munkahelyemre. Korán indulok, általában fél ötötkor, hiszen többször le kell szállnom levegőzni. Folyton szédülök és émelyek, de ez persze nem akadályoz meg abban, hogy munkába járjak. Nagyon szeretek a hatalmas, pirosra festett fodrász üzletben dolgozni. Jól érzem magam ott. Kozmetikus vagyok, rajongok a szakmámért. Szeretnek a munkatársaim, és én is szeretem őket. Picúrnak neveznek, mert szerintük én vagyok a legkisebb, ami nem is igaz, de rájuk hagyom, mert tudom, hogy szeretetből hívnak így. Legjobban a kozmetikus kollégámat Ágit szeretem, szoros a barátság közöttünk. És persze mindannyian anyáskodnak fölöttem. Együtt várjuk a babát. Vasasné például, akinek számtalan orvos vendége van, a vizsgálati eredményeimet elemezteti velük, Maca, a hajmosó pedig minden héten gomba paprikást hoz nekem nokedlival, mert tudja, hogy az a legkedvesebb ételem. Úgy véli, várandósnak úgy dukál, hogy legalább egyszer egy héten a kedvencét egye. Én pedig, mivel szeretem őket, örömmel engedem, hogy babuskassanak és kényeztessenek. István, mint mondtam, úgyis katona, meg hát nem is olyan kedveskedős típus. Mivel jól érzem magam a munkahelyemen, próbálok nem gondolni az émeigésre. Dolgozni szeretnék, ameddig csak lehet. Néha mégis páni félelem lesz urrá rajtam. Egyre csak az jár az eszemben, hogy milyen lesz a szülés. Huszadszor hallgatom meg anyám történetét a saját születésemről, a hashajtótól szült meg engem, amit egy nap alatt császármetszés előtt kapott, amikor felkészítették a műtétre. Ez nagyjából minden, amit a terhességről és a szülésről tudok. Hat hónaposan végül szabadságra küldenek. Mivel az émegés megszűnt, hogy hasznosan teljen az idő, varni tanulok Zsuzsa barátnőmtől, varrodája van, el kell neki a megbízható segítség, és jó pénzért főzök egy egész családra, ahol az anya, Kati szintén varrásból él. Rengeteget dolgozik, és hálás érte, hogy ellátja valaki a családját. Miután megebédeltetem őket, egyre többször maradok ott délutánra is. Közel kerülnek hozzám mindannyian. Kati a férje, Anti és a gyerekek. Ketten vannak, egy fiú és egy kislány, Attila és Ildi. A kislányjal hamar összebarátkozom. Igazi, nagy szájuk, vagány, verekedős utca réme. Miközben főzök ott sertepertél körülöttem, azt mondja, segít. Beszélgetünk a hasamban fészkelő babáról, izgulok, hogy fiú lesz, vagy kislány. Én lány szeretnék, mert úgy érzem, nem tudnék, mit kezdeni egy kisfiúval. Ildi bólogat, de a maga tíz éves bölcsességével kedvesen próbál meggyőzni, az is nagyon jó, ha véletlenül fiú lesz. Mert ugye, ha ez a baba most fiú lesz, akkor mondjuk a következő lehetne lány, mint ahogy a náluk is. És ha a lány bármikor bajba kerülne, akkor csak hop ott terem a bátyja és megvédi. Nagyon komolyan bólogat is hozzá, egészen nyilvánvalóan saját magát is győzködik, hogy ez minden normális családban így működik. Aha, mondom, téged hányszor védett meg a bátyád. Kicsit zavarba jön, nagyon kutat az emlékei között, majd halvány mosolyjal azt mondja. Na jó, egyszer sem. De én szörnyen összerúgdostam a tótékreket, amikor Attilát csúfolták. Akkor döntöm el, hogy egészen biztosan kislányt szeretnék. Pont ilyet, mint Ildi. És apának pedig pont olyat szeretnék, mint Anti, akinél jobb embert elképzelni sem tudok. Mert hát nekem nincs apukám. Már tíz éve nincs. Halványon persze emlékszem, milyen érzés egy apuka, de csak halványon. Azzal viszont most találkozom életemben először, hogy egy férfi lehet kedves, halkszavú és megbízható. Apám vad ember volt, szeretett inni, és hogy finoman mondjam, ez nem mindig tett rá jó hatást. Négy éves volt, amikor Gyergyót elhagyva Magyarországra költöztek. A szülei és négy testvére. Számomra felfoghatatlan módon az egyik öccsét, Andrást, Erdélyben hagyták a nagymamájukkal. Soha többet nem találkoztak vele. Egyszerűen ott felejtették. Nagyapám, apám-apja is erőszakos ember volt, szaladt a család apraja nagyja, ha beívott. Apu pedig követte a családi hagyományt. Férfi ember természetéről nekem más ismeretem korábban nem volt. Anti minden nap kedvesen méltatja a főztömet, és olyan jó étvágyjal eszi, hogy az könnyed csal a szemembe. Először önt el az az érzés, hogy jó másnak főzni. És persze minden héten legalább kétszer levest kérnek. Hát igen. A titkát anyutól tanultam. Egészen kislánykoromtól súlykolta belém a sütés-főzés tudományát. De azt most tapasztaltam meg először, hogy ennyire jó érzés, ha örömmel eszik a főztömet, és megdicsérnek érte. Mert az én férjem soha nem mond nekem elismerő szavakat. Ilyet férfi szájból most hallok először. Mosolygok magamban, hogy tulajdonképpen be is költözhetnék -e ez a kedves családhoz, mert jó itt. Egyszer majd én is ilyen családot szeretnék. Cserfes, szemtelen gyerekeket, olyan férjet, akinek öröm főzni, és aki mindig kedves. Majd ki is kérdezem Katit, mi a titok? Hát, ha az én mugorva férjemből is lehetne ilyen jó indulatú, derős embert varázsolni. Repül az idő. A terhességem alapjában véve csodálatos, nem hízom túl sokat, a baba is szépen fejlődik. Fogadott orvosom is van, kádár doktor, az egyik legnépszerűbb szülész Miskolcon, és még azt is elintézi, hogy megnézzék a babát ultrahangon, pedig ez nagy szó még ekkor. És természetesen az ultrahang is kiváló eredmény mutat. A kicsi csodásan fejlett, pontosan olyan, mint amilyennek lennie kell. Boldog vagyok és elégedett. Ahogy közeledik a szülés ideje, egyre inkább elönt a félelem. Egyik este egyedül ülök a hátsó szobában, és sajnálom magam, amiért olyan szörnyű dolgok várnak majd rám a szülészeten. Anyu szól, hogy átjött hozzám egy kicsit Tónika. Bejöhetek kérti. Persze, válaszolom, és rögtön jobb kedvem lesz. Tónika Zsuzsa barátnőm udvarlója. Zsuzsa a gyermekkoromtól jó barátnőm, szinte testvérem. Vele bulisztam át a kamaszkoromat, első, szinte egyetlen berugásomkor is ő támogatott. Az udvarlója is nagyon közel került hozzám. Kedvelem. Most itt kuporog velem az ágy sarkában, és mindenféle történeteket mesél, hát ha el tudja terelni a gondolataimat. Amikor látja, hogy nem nagyon figyelek rá, egyszerűen csak megfogja a kezem és megsimogat. Megkérdezi, "Féleke? És akkor elbőgöm magam, mint valami kisgyerek. Elbőgöm magam, és szipogva vallom be neki, ott, az ágy sarkában kuporogva, hogy soha életemben nem féltem még ennyire. Mert olyan homályos minden. Túni csendben vigasztal, ott marad velem. Aztán elalszom, ő pedig halkan, hogy fel ne elmegy. Jó, hogy itt volt. Bármelyik pillanatban megérkezhet a baba, ezért minden nap bebúszozom a kórházba, gépekkel vizsgálnak, aztán hazaküldenek. Órákat ülök a többi kismamával a különböző rendelők különböző folyosóin. Naponta több tucat rémtörténetet hallgatok meg, de ez persze cseppet sem fog rajtam. Már hat nappal túlhortam a babát. December harmadikán este belenézek a tükörbe. A látvány szörnyű. A bokám bedagadt, a hasamon apró vér csíkok. Megy a hasam, gondolom a stresztől. Éjfel körül már a vécékagylót nézegettem, nem pottyant te bele a gyerek, mert ugye anyu is a hasmenéstől szült meg engem. Hajnali fél ötkor szólok anyunak, a férjem a laktanyában, hogy nem aludtam semmit, megy a hasam este óta, mi csináljak? Anyu azonnal mentőt hív. Megkérdezi, van-e fájásom? De mivel nem pontosan tudom mi az, rámondom, hogy igen. Nem akarok itthon szülni, hiszen megy a hasom, meg egy kicsit, mintha fájna is. Beírünk a kórházba. A hosszas adminisztráció alatt elmúlik minden fájdalmam. Talán haza kellene mennem. Valami menekülésre késztet. Ennek ellenére természetesen maradok, és hagyom, hogy nézegesen boldog-boldogtalan. Nem izgulok, nem félek, álmos vagyok és fásult. Megvizsgál az ügyeletes, kérdezi, van-e orvosom. Igen, a kádár doktor, válaszolom. Na, mondja, örül majd, hogy bejöhet Szabiról. Megállapítja, hogy egy ujjnyira nyitva vagyok, úgyhogy ma szülünk. Már egy hete is egy ujjnyira voltam nyitva, mondom halkan. Nézek a nővérkékre, hát a segít valamelyikük. De tudomást sem vesznek rólam. Mint hogy se lennék. Viccelődnek egymással. A szülésznő is átnéz rajtam, miután gúnyosan lecsesz, mikor megemlítem neki, hogy csak a hasam ment. Kezdem magam rosszul érezni. Minek is akarok pont ma szülni, amikor Szabim van az orvosom. Mire megkapom a beöntést és leborotválnak, már meg is érkezik. Mint mindig most is meglepődöm, milyen elképesztően hideg zöld szeme van. Tulajdonképpen jó képű, majd hogy nem szép. De a tekintete való, elrontja az összhangot. Álmosan megvizsgál, közli, hogy szülünk, és igyekezzek, mert nem ér rá, tíztől teniszezik. Kapok valami injekciót, hogy gyorsabban menjen a dolog. Kádár doktor leereszkedően megpaskolja a fenekem, és megcsipkedi az arcom. Körülnéz, látja mindenki, milyen közvetlen jó pofa is ő adjunktus létére. Én pedig még csak fel sem háborodom, olyan kiszolgáltatottnak érzem magam. Elkezdődnek a fájások, nagyon hirtelen és nagyon intenzíven. Tágulni viszont nem tágulok. A fejem fölött megbeszélik, milyen jó teniszmecs lesz ma, és a doktor közli, kurvára sietni kellene, mert a főnökkel játszik, nem késhet el. Miközben bennem turkál, részletesen ecseteni a szülésznőnek és a nővérkéknek, hogyha minden jól megy, akkor nem sokára főorvos lehet. Persze, ehhez elkerülhetetlen az öreg ajánlása. Ha a pártnak sincs ellene kifogása. Már pedig miért lenne, jó elvtárső, megy ez majd. Főorvos. ízlegeti a szót. Átfut rajtam. Ha nem lennék ilyen fiatal, gyakorlatilag kislány, biztosan rászólnék, hogy mi lenne, ha a seggemre figyelne legalább egy fél pillanatra. De kislány vagyok. Tapasztalatlan és ilyet kislány. Így nélkül tűrök mindent. A doktor szól egy másik szülésznőnek, aki nemrég érkezett, hogy adjanak még egy injekciót, szalad az idő, ő meg nem tud idekolni egész nap. Az újonnan érkezett bábát Zsuzsikának hívják, rövid hajú és friss az arca. Miközben fej csóválva beadja az injekciót, látványosan nem helyesli, próbálok vele viccelni. Ha lány lesz a baba, róla nevezem el. Zsuzsika még el is mosolyodik, Tulajdonképpen az egyetlen emberi lény a szülőszobában. Bár szörnyen fáj, nem jajgatok, mert anyu azt mondta, az nagyon ciki. Miközben a szülészet ajtaját kibenyitogatják, látom őt, ahogy kint áll a folyosón és izgul. Sokan áldogálnak ott rajta kívül, minden ajtónyitásnál azt nézem, kiment már haza. Tulajdonképpen integethetnék is, csak csövek lódnak belőlem mindenfelől, így nem tudom megemelni a kezemet. Szinte szégyellem, hogy nem nagyon hiányzik a férjem. Nem irigykedem azokra, akiknek a férjük kint ácsorog a folyosón. Nekem jó így, hogy anyu van itt velem. Nagyon is jó. Bejön a postás, vigyorogó osztja szét a leveleket, és közben sandán felénk pislog. A vízezeték szerelő pedig a fejemnél matat. Valami olyasmit mond, hogy nincs elég nyomás, kezit csókolom. Vigyorogva sétál fel alá, kínosan ügyelve arra, hogy legalább minden második lépésnél bepillancson a lábunk közé. Összenevetünk a szomszédágyon szenvedő, kicsit idősebb asszonynal. Ez már a vég, mondja. Hát mi, asszonyok, négyen, serényen vajúdunk csupas seggel. A kiszolgáltatottság magas iskolája. Már csak röhögcsélek kínomban. Egy óra sem telik el a rettenetes fájdalomban, amikor érzem, hogy nem kell. Megkérdezem Zsuzsikát, aki majdhogy nem barátságos, hogy most mi a teendőm. Erről elhol a doktorért, aki kint kávézik a csecsemős csajokkal. Kádár doktor komútosan sétál vissza, közben a szülésznők zsákot húznak a lábamra, és azt ordítják, hogy hát Nem tudok. A doki megvizsgál. Azt mondja, valami perem még nem tűnt el. Nekem viszont szörnyű tolófájásaim vannak. A harmadik nyomásra kint is van a baba feje. Ekkor a doki rám üvölt, hogy a zsinóra gyereknyakára tekeredett. Igyekezzek, mert megfullad. Hát igyekszem! Megszületik a kicsi. Közlik, hogy kislány. Én pedig közlöm, hogy a neve Zsuzsanna. A szülésznő megcsipked. Köszi, mondja. Nincs mit, felelem. Megígértem. Zsuzsika nem sír, csak halkanya fog. Elviszik tőlem, és sustorognak. Azt mondják, hogy nem sír. Valaki kimegy, hogy szóljon anyunak. Ő pedig azt mondja, én sem sírtam. Erre azon viccelődnek, hogy ez biztosan családi vonás. Boldog vagyok, hogy kislányom született. Mint mondtam, nagyon azt akartam. Valamiért még most is úgy gondolom, hogy nem tudnék, mit kezdeni egy fiúval. Karomba adják halkan sírdogáló, de milyen fura. Közben kíváncsian nézelődő lányomat. Gyönyörű, tökéletes kislány. 2850 gram, 52 centiméter. Fénylő, tündöklő, csodálatos kék szeme van. Nem engedi el a pillantásomat. Percekig egymás szemébe nézünk. Nézem az arcát. Erős, majdhogy nem sötét szemöldökét, melynek vége enyhén felfelé ível, ugyanúgy, mint az apjának. Egészen pici, szinte zöld borsúnyi orra van, és csodálatos ívű, harmatos rózsaszín szája. Gyönyörködöm benne, hiszen az enyém. Én hoztam létre. Röpke pillanatra eszembe jut István. Kicsit sajnálom, hogy nem lehet itt, és nem láthatja ezt a csodát. Olyan büszke vagyok, mint addig soha életemben. Aztán elveszik tőlem zsuzsit, hogy összevarhassanak. Közben megérkezik egy maga, a szemüveges doktornő a közeli koraszülött osztályról. Megvizsgálja a lányomat, rendben találja. Végül mégis úgy dönt, átviteti magukhoz, hogy megröngenezzék, nem nyelte magzatvizet. Nem is tiltakozom, fáradt vagyok és kimerült. Elviszik Zsuzsit. Másnap még kicsit fáradtan a vérvesztességtől, lassan lábadozni kezdek. Zsuzsa barátnőm és Tónika kapkodva meglátogat. Gyönyörű, rózsaszín, plisszírozott aljú, habos-babos kisruát hoznak Zsuzsikának. A legszebb ruhácska, amit valaha láttam. Nagyon aranyosak, babusgatnak, Nekem mégis rosszul esik, hogy a gyerekről nem kérdezgetnek, hanem a sok munkára hivatkozva elsietnek. Megérkezik a férjem, aki egy hetes eltávozást kapott. Anyuval jön, de ők sem akarnak sokáig maradni. Átmenek a koraszülött osztályra is, hiszen ott minden nap van látogatás. Félek egy kicsit, hogy István elégedetlen lesz velem, amiért a baba nincs jól. De tévedek. Boldog, hogy kislánya született, nagyon kedves és gyengéd. Én többnyire mégis elhagyottnak érzem magam. Sírdogálok, és nem értem, miért érzem úgy, hogy senki nem szeret. Pedig minden napra jut látogató. Jönnek a kolléganőim, Maca meghozza a heti gombapaprikás nokedlivel. Most is fantasztikus ízű, mint mindig. Persze jön a család is, hiszen nagy és összetartó, főleg az asszonyok. Nagyanyám, aki galamblevest hoz nekem, mert gyermekágyban szerinte az a legjobb. Keresztanyám anyu nővére sütit hoz. Ági, anyu huga, aki mindig a legközelebb állt hozzám az asszonyok között, minden nap eljön. És persze Erzsi. Erzsi, anyu egyetlen fiú a felesége madártejed hoz. És jönnek töretlenül, ha esik, ha fúj, védőhálót vonva körém. Az asszonyok. Kétnapos a gyerek, de azon kívül nem tudok róla semmit, hogy alszik, mert kifáradt a szülésben, de tulajdonképpen jól van. Az orvoson berohan, és megdicsér, hogy milyen jól gyógyulok. Megcsipkedi az arcomat, megpaskolja a fenekemet. Úgy látszik, azt hiszi, ez jár neki. A tekintetemet viszont kínosan kerüli. Bejön hozzám egy kedves, sötét, barna, tupírozott hajú idősebb csecsemős nővérke, akit még nem láttam eddig. Kérdezi, hol van a tej, amit lefejtem? Mondom, milyen tej? Megnézi a mellemet, és Bevisz a csecsemő osztályra, ahol alaposan megmaszírozza a mellemet. Azt mondja, utolsó pillanatban kapta el, hogy ne gyulladjon be teljesen. Megtanítja nekem, hogyan kell a kórházi, ipari fejőgépet használni. Mivel szófugadó vagyok, és örülök, hogy végre tehetek valamit, a tejemmel foglalkozom egész nap. Amikor a korteremben fekvő többi kismamának meghozzák a babákat szoptatásra, Azonnal feltápászkodom, és fejnindulok. indulok. Úgy is rossz érzés látni, hogy puszilgatják a kicsiket, és összebújnak. A csecsemős minden alkalommal meg is kérdezi, az enyém jól van-e? És én mindig mondom, hogy jól, csak sokat alszik, mert elfáradt a szülésben. Bólogat, megsimogat. A szomszéd ágyon fekvő Zsuzsa nevű lánynak, úristen, egy történetben mennyi Zsuzsa belefér, aki falun él, az jut eszébe, hogy a cocájuk is nem régen lett. Kilenc kicsi született, és a szoptatástól annyira lesoványodott, hogy mindenki kétségbe esett, hogyan vágják majd le, ha így marad. Könnyezve röhögtünk egyrészt azon, hogy ez jó hír, lefogyunk a szoptatástól. Másrészt azon a szépen kiszínezett képen, hogy olyan sovány a koca, hogy az ól oldalának kell támasztani, nehogy eldőljön. Azon is nevettünk, hogy Kádár doktor akár a seggpacsis becenévre is hallgathatna. Harmadik szobatársunk is nála szült, de azt mondja, ami velem történt, mint a seggcsapkodás és a csipkedés, az semmi. Neki szülés közben a combjára könyökölve cigarettázott, miközben nézegették, hány percesek azok a fájások. Mert Kádár doktor ennyire laza és ennyire jó fej. Az idő viszonylag jól telik, rengeteg tejem van, jól teljesítek. Kicsit szokatlan a tej és a szülés utáni testem szagának keveréke. Naponta ötször zuhanyzom, mégis büdösnek, elhanyagoltnak érzem magam. Rossz a közérzetem. Negyedik nap még mindig nem tudok semmit a lányomról. Délben bejönnek a kolléganőim. Hiába, szép ez a szakma. Itt is dolgozik egy vendégük, aki elintézi, hogy látogatási időn kívül fejlőhessenek hozzám. Vasasné megnyugtat, hogy szülés után az ember közérzete már csak ilyen, és nyugodjak meg, neki van egy vendége a koraszülött osztályról is, majd érdeklődik nála. Lássát csak, hogy menjen aggódnak a piciért. Kicsit sírdogálok, de aztán jobb kedvre derítenek a viccelődésükkel. Mikor elmennek, egyetlen pillanat alatt újra magányos leszek. De a magány nem tart sokáig. Délután keres egy orvos a koraszülött osztályról. Azt kéri, menjek vele az orvosi szobába, szeretne velem négy szem közt beszélni. Átfut rajtam, hogy szerencsére nő, így talán elmarad a leereszkedősek csapkodás meg arccsipkedés. Felismerem, ő jött át a szüléskor is, hogy megvizsgálja Zsuzsikát. Leül velem szemben, és megkérdezi, tudom-e, hogy van a lányom. Jól, válaszolom. Férjem és anyukám minden nap mennek hozzá látogatni. Azt mondja... Nem, nincs jól. Nem értem. Segítséget szeretnék, de beszorultam, csak ketten vagyunk a szobában. Magas, barnahajú, szemüveges, csontos nő. Nem szép. Nem tetszik, és olyan furán nézem onnan a magasból. Kicsinek, büdösnek és butának érzem magam, és nem akarom hallani, amit mond. Azt kéri, menjek át, és látogassam meg Zsuzsit a koraszülött osztályon, Éppen részletezni mi a baja, amikor becsörtet a szülésorvosom. Megkönnyebbülök, hát inkább a segcsapkodás, mint a minden valóságalapot nélkülöző beszélgetés ezzel a doktornővel. Szóváltásba keverednek. Az orvosom üvölt, hogy az anyának meg kell gyógyulnia. A doktornő üvölt, hogy az anyának joga van tudni az igazat. A doktornő elrohan, de előtte odaszól nekem, hogy rosszul választottam szülést, vagy súlyosan bevágja az ajtót maga után. Kádár doktor kicsit zavart, de hamar összeszedi magát. Miközben menetrendszerűen megpaskolja a fenekemet, nincs is jobb él a frissen vart és megcsipkedi az arcomat, gyengéden kilök az orvosi szobából. Az ajtóban még próbál meggyőzni arról, hogy a doktornő túl aggodalmas, egy szavát se higgyem el, ezzel ellentétben ő persze már számtalan ilyet látott, és biztosíthat róla, nincs itt semmi komoly baj. Csak hát ilyenek ezek a gyerekorvosok. Az ő felesége is az intenzív gyerekosztályon dolgozik. Higgyem el, ő már csak tudja. Mindig rosszabbat mondanak, mint ami a valóság. Szeretnek a bolhából is elefántot csinálni. Pár perc múlva érkezik anyu és István, látogatási idő van. Zsuzsitól jönnek. Minden rendben, mondják. Alszik éppen, azt mondta a nővérke. Látni még nem látták, hiszen az intenzív osztályra nem mehetnek be, de az jó pont az orvosoknál, ha a hozzátartozók minden nap érdeklődnek. Így hát ők minden nap bemennek, és megkérdezik, mi újság. Legyek csak nyugodt, ők ezt intézik, nem kell nekem varrattal a fenekemben átgyalogolni. Elmondom nekik, hogy itt járt egy hülye doktornő, és össze-vissza hazudgált. Zavartan néznek egymásra. Hát igen, mondja anyu. A gyerekorvosok mindig túloznak. Nem kell nekem aggódni, a gyerek sokat alszik. Majd meglátom, úgy kipiheni magát, hogy csak na. Anyu feláll, szól, hogy most lemegy a bejárathoz, mert lőnnek a rokonok, és szeretné lent várni őket. Tudod, milyen nagyanyád mondja, és elsiet. Hát, sűrű nap ez a mai, mondom a férjemnek, és nem értem, miért szorongatja ilyen szótanul a kezemet. Biztosan azt hiszi, rosszul esett a doktornő károgása, de igyekszem megnyugtatni, hogy jól vagyok, és egy szavát se hiszem annak a nőnek. Elmosolyodik. Látom, hogy megkönnyebbült. Lám-lám, nem vagyok egy hiszékeny butaliba. Öt nappal a szülés után kádár doktor hosszas, alapos vizsgálat után kienged a kórházból. Gyenge vagyok. Kicsit jobban szédülök, mint érzésem szerint normális, de Kádár doktor szerint minden rendben van velem. Teljes természetességgel fogadja el a borítékba készített 3000 forintot. Ez nekem három havi fizetésem volt akkoriban. Először Zsuzsihoz megyek. Éppen ott van az intenzív osztály főorvosa, a görög doktor. Nagyon kedves, barátságos, őszhajú, jóillatú, idősebb férfi. Kérdőn néz anyukámra is a férjemre, hogy minden rendben van-e. Ők bólogatnak. Ennek ellenére behív a szobájába. Elmondja, hogy amikor áthozták Zsuzsit a szülészetről, volt egy görcse, ezért nehogy legyen még egy, azóta is altatják. Remélhetőleg kipiheni a szülés fáradalmait, és egy-kettőre összeszedi magát. Szemfenik vizsgálattal megállapították, hogy nem volt agyvérzése. Persze, mondom, miért is lett volna? Közben azt gondolom, ez se normális. Miket beszél itt össze-vissza, amikor Kádár doktor megmondta, hogy semmi baj nincs? Na persze, a gyerekorvosok és az ő aggodalmaik. De nem baj. Mindent megteszek, amit mondanak. És akkor Zsuzsika hip-hop meggyógyul. Végül a főorvos úr is odalukat ki, hogy szerintük se lesz itt semmi baj. De azért ők sem jósok. Minden nap hatszor megyek Zsuzsikához. Szopni nem tud, ezért fejem a tejemet. Rengeteg van, mert azt mondták, ezzel segítek a legtöbbet. Ezért semmi más nem csinálok, csak folyadékot iszom, és fejem a mellemet. Egyenlőre Erzsi lakom, viszonylag közel a kórházhoz. A férjem is itt marad velem az első napokban, és idejön majd hétvégén, ha elengedik. Egyszerűbbnek tűnt, mint diós bebumlizni naponta hatszor. Az embertelen lenne gyermekhágyasan, gyakorlatilag lehetetlen. Erzsi most is minden nap madártejet főz nekem, és békén hagy, nem piszkál, nem kérdez. Koraszülött osztály a kórház legnyugalmasabb, legeldugottabb részén van. Az intenzív az első emeleten. Széles lépcsőn kell felmenni. Szürke, működő lépcsők kicsorbult éllel. A fal oldalt világos sárga és fényes. Oda támaszkodom. Fertőtlenítő és tisztaság illat, és nagyon mély csend. A mai napig félek a széles lépcsőktől és a fertőtlenítő szagától. Mindig lassan megyek fölfelé, és minden lépcsőfoknál megállok megpihenni. Nem beszélgetek senkivel, hogy ne kérdezgessenek. Legkevésbé azt kívánom, hogy bármire is válaszolni kelljen. nyolc nyolcnapos. A legszebb az intenzív osztályon, hiszen nem koraszülött. Gömbölyű, gyönyörű, harmatos Hajnali ötkor érkezem egyedül. Fejem a tejemet, és közben észreveszem, hogy kiabálnak és futkároznak a folyosón. Biztosan új beteg érkezett, nagy itt a forgalom. Fogom a lefejt tejet, amivel gyakorlatilag az egész intenzív osztályt jól tartom, hiszen ez a feladatom, és elindulok a korterem felé, ahová persze soha nem engednek be. Egy ablakon keresztül látom naponta hatszor. Mindig végignézem, kegyesen megengedik, ahogy szondán megetetik a tejemmel. Ez nekem a szoptatás intimitása. Most azt látom, hogy az ő inkubátora körül áll mindenki. Zsuzsika sötétlil a színű, de a nyugodt. Érzem, hogy elfehéredem. Arra gondolok, hogy biztosan túl korán keltem, azért zsibadok ennyire. A főorvos, aki szerencsére éppen ügyeletes, rám néz, majd hallom, hogy a nővérhez fordul és mond valamit. A nővér kijön, és megkér, hogy menjek el az ablaktól. Nem nézhetem. A babának görcse van, mondja. Nem kérdezek semmit. Nem akarom tudni pontosan, mi a baj. Először öntel a rettegés. Megértem, hogy Zsuzsi nagyon beteg. Halálos beteg. Elmegyek. Leveszem a steri ruhákat, és csendesen kilépek a lépcsőházba. Lefelé jobbak a lépcsők. Lefelé mindig könnyebb, csak ki innen. Bolyongok a kórház udvarán, aztán két óra múlva visszatérek, hiszen mindjárt nyolc óra, kilenckor szoktatás, addig még fej nem is kell. Minden lépésnél meg kell állnom, gyenge vagyok, és most először rettenetesen ilyet. Rettegek, hogy meghalhat hogy meghalhat úgy, hogy nem vagyok ott vele. Miért is fogadtam szót? Mérges vagyok magamra, de elkeserítően gyengének érzem magam, és ez is dühít. Rájövök, hogy éppen ezért fogadtam szót, mert nem tudom, milyen lehet a halál. Mert félek tőle. A gyűlölt lépcsőt a felérek, és kapok egy mosolyt a nővérkétől. Akkor már tudom, hogy Zsuzsi él. Bemegyek és ott fekszik szinte boldogan. Súlyos görcse volt, újraélesztették, és most úgy tűnik jobban van. Ha így marad, holnap leveszik a gépről, és talán meg is foghatom, de, de persze nem jó sok. Kicsit unom már ezt a mondatot, különösen, hogy elhangzik naponta százszor. Ha humoromnál lennék, mondhatnám azt is, adjanak fel álláshirdetést, hogy jövendőmondót keresnek, igazán jól jönne ide egy, de nem vagyok humoromnál. Megyek. Teszem a dolgom, lefejem a tejet, hogy a kisbabám szépen fejlődhessen. Napok óta eszembe se jut, hogy van anyám, testvérem, vannak barátaim, férjem. Gyakorlatilag azon kívül, hogy tejem legyen, semmi más nem érdekel. Másnap, amikor a reggeli kilenc órás szoptatásra érkezem, mielőtt fejni kezdek, bemegyek megnézni Zsuzsit. Az inkubátor üres. Megszédülök, és csak állok ott. Nézem az üres helyet. Valaki megkocogtatja az üveget a szemem előtt. A nővérke az. Szélesen mosolyog. Zsuzsira mutat, aki ott fekszik az ablak előtti asztalon. nyílt szemmel szemléli a világot maga körül. Éppen fürdött. Gyakorlatilag születése óta először. Levették a lélegeztetőgépről. Jobban van. Már nem alszik. Úgy tűnik, hogy bár gyanakodva, de nézelődik. Én azt sem tudtam, hogy lélegeztedő képen van, de boldog vagyok, és magamon kívül vigyorgok. A nővérke kiszól, hogy várjak egy kicsit, mindjárt a kezembe is vehetem, sőt, délután már megpróbálhatom cumi üvegből megetetni. Bemehetek a korterembe, és pár pillanatig a kezemben tarthatom. Furcsa. Azóta sem tapasztalt mindent elsöprő érzés. Ő az első szülöttem, akit rettegve, tele félelemmel vártam. Ez nem a szeretet érzése, hanem az összetartozásé. Egybe egyetlen pillanat alatt. Minden olyan magától értetődő, természetes. Délután nagy lukú cumisüvegből próbálom etetni. Szép lassan el is fogadja, így azon a héten egy emelettel lejjebb kerülünk. Az intenzívről a csecsemő osztályra. Nincs többi lépcső. Az apjának hétvégén meg tudom mutatni az ablakon keresztül. Boldog és büszke, hogy milyen ügyes, erős kislányunk van. Új orvost is kapunk. Kozaróci doktort. A fiatal orvos kedves... Nem túl magas, szép arcú, szép kezű és végtelenül türelmes velem. Farmerban jár, ifjúkora ellenére tapasztaltnak és okosnak tűnik. Nagyon megkedvelem, ő pedig végtelen közvetlenséggel és rengeteg melegséggel próbálja oldani nap mint nap a feszült légkört. Sikerül is neki. Ahogy múlik az idő, egyre kevésbé szorongok, szinte már vidám vagyok és boldog. A nővérkék aggódnak egy kicsit néha, de a főorvos bácsi azt mondja, majd meglátom, hogy Zsuzsika egyéves korára teljesen felzárkózik, hiszen minden reflexe jól működik, és a csecsemők csodákra képesek ám. Bólogatok, hogy persze, közben pedig arra gondolok, hogy ez nem kérdés. Természetes, hogy utoléri magát. Miért kell erről ennyit beszélni? Továbbra is naponta hatszor járok be. Zsuzsi egyre jobban néz ki. A karácsonyt és a szilvesztert is a kórházban töltjük, de mit bánom én? Aztán eljön a pillanat. Január negyedike. Hazamegyünk! Kozaróci doktor engedel minket, megtanítja nekem, hogyan kell zsuzsit tornáztatni naponta hat fél órát, hogy bejáródjanak a fekvés ideje alatt nem használt izmai. Sokáig magyaráz, végtelen türelemmel, kedvességgel. Búcsúzáskor ő is menetrendszerűen elmondja, hogy reméljük minden rendben lesz, de ők bizony nem jó sok. Otthon, a hátsó szoba kicsi világában pazarul el vagyunk együtt. A körzeti doktornéni nagyon kedves. Kicsit gyanúsan sokat érdeklődik, de mivel Zsuzsi az első gyerekem, és tapasztalatom szinte semmi, meggyőződésem, hogy mindenkivel így szokták. Boldog vagyok, rettenetesen sovány és nyúzott, de boldog. Zsuzsi lassan mosolyogni kezd. Különösen a hugom tetszik neki. A Ahányszor meglátja, azonnal vigyorül ki a fejére. Később hangosan kacag. Mondom is a tesómnak, hogy nyilván nagyon vicces fejed lehet, ha folyton nevetés ki Zsuzsiból a látványod. Egész nap éneklek neki. Ami valljuk be, nem lehet olyan nagy élmény, hiszen semmi hangom nincs. István szerint is jobb, ha csak mesélek, de valamiért szeretek neki énekelni, és a lányomnak szerintem igenis tetszik. Órákon át olvasgatom a különböző babakönyvekben, hogy mennyi idősen mit kell tudnia, és számolgatom, mennyivel van lemaradva. A végeredmény mindig megnyugtató. Úgy látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik. Persze jönnek a babalátogatók, mindenki dicséri, hogy milyen gyönyörű, és egyöntetű a vélemény. Nincs ennek a gyereknek semmi baja. Az első séták alatt gyakorlatilag a mennyországban érzem magam. Diós Kicsi, minden percben megállít valaki, hogy hagyd nézze csak meg a lányomat. Én pedig abban a biztos tudatban tologatom, hogy a világ legnagyobb kincse van a babakocsiban. A tornáztatás, fejés, etetés gyakorlatilag összefolyik. Semmi másra nincs időm, de nem is érdekel semmi más. Szépen visszajárunk Kozaróci doktorhoz a koraszülött osztály ambulanciájára kontrollra. Mindig megdicsérik Zsuzsikát, hogy milyen szépen fejlődik, de távozáskor szinte kivétel nélkül elhangzik a mondat. Nem vagyunk jósok. Persze én már kurvára unom ezt, de mosolygok, és sokszor már előre elmondom, hogy ne tessék fáradni, tudom, nem tetszik jósnak lenni. A ideggyógyászati rendelőben, ahová a biztonság kedvéért át kell vinni kontrollra, megnyugtatnak, hogy nincs itt semmi baj. Egy-kettőre utoléri majd a többi babát. Összebarátkozom a két asszisztensnővel a gyermekneurológián. Milike és Évi, két nagyszerű teremtés. Mili fenékigérő, holló fekete haja, szigorú konyba van csavarva, és ettől ő maga is szigorúnak tűnik. De a látszat, mint oly sokszor most is csal... Egy végtelenül bájos, kedves, szeretetteli nőjé, az a szigorú fekete konty. Évi szőke, csinos és bájos. Kinézetre pont az ellentéte Milikének, de természetre majdnem ugyanolyan. Megszeretnek minket, és határozottan kivételes bánásmódban részesülünk. Sőt, a kórház területén bárhová kell mennünk, mindenhová segítenek soron kívül bejutni. Kígyósi doktor a főnökük, ő a neurológusunk. Eleinte távolságtartó és nem túl kedves. Idővel azért közelebb kerülünk egymáshoz. Vöröses szőke, kisé már ritkuló hajú, hófehérbőrű. Nem túl magas. Emlékszem, volt egy olyan gondolatom, hogy csak alacsony férfiak választják a gyermekorvosi hivatást. Persze aztán ez az elméletem darabokra tört, amikor évekkel később megismertem kígyósi doktor utódját, az ifjú velkei doktort. Ő két méternél is magasabbra nőtt. Zsuzsi szépen fejlődik, bár a fejét csak hasonfekve emeli fel, ha veszem, akkor nekem kell a nyakát megtámasztani. Megszokom a mozdulatait, a mozgását, a legügyesebbnek és a legszebbnek látom a világon. Mindennél jobban szeretem. Aztán az egyik tornáztatás alkalmával észreveszem, hogy időnként olyan furán pislog. Először nem is értem. Nézegetem a szemét, úgy gondolom biztosan belement valami. Másnap már jobban figyelem, nem múlik az apró pislogás, sőt, mintha kicsit akazgatná is a szemecskéjét. Elmegyek szemcseppért a közeli gyógyszertárba, belecsepegtetek, de a fura pislogás nem múlik el. Felhívom a koraszülött osztályt, és soron kívüli időpontot kérek. Leghamarabb egy hét múlva tudnak fogadni minket. De pár nap múlva már nem csak pislog, hanem apró, ölelő mozdulatokat is tesz a csöpnyi karjával. Azonnal felhívom koroszörött osztályt. Azt mondják, vigyen be most rögtön. Bemegyünk, megvizsgálják, és kígyósi doktorhoz küldenek vele. EEG, hipszaritmia, nem értek semmit. Szaladok a körzeti doktornénihez a lakására. Zavartan nézegeti a papírokat. Mondtak valamit? kérdezi. Azt, hogy nem jósok de szerintem meg anyu szerint is az epilepsiát kiszokták lőni. Csak azért nem mondják, hogy ne a jóra számítsak, mert így nagyobb lesz az örömöm, amikor egy éves korára utoléri a többi gyereket a fejlődésben. A doktor néni megsimogat, és azt mondja, annyira szeretne valami szépet mondani nekem, de nem tud. Kérem, hogy erősítse meg, jól gondoljuk, hogy kinőheti, mert ugye a gyerekek az ilyesmit kiszokták nőni. Azt mondja, ő sem jós. Tehát epilepszia. Gyógyszerek, vizsgálatok, kontrollok, újabb gyógyszerek, kedves asszisztensek és orvosok, simogató kezek. Epilepszia. Hogy mitől? Azt nem lehet tudni. Talán az agycserkentő gyógyszerektől, amit azért kapott, hogy hamarabb be tudja hozni az altatás miatti lemaradást. Talán az agyvérzéstől, amiről csak később derül ki, hogy mégis volt, nem tudom. Gyakorlatilag hetek alatt leépül. Szaladgálunk mindenhova szegényjel, a leghíresebb professzorokhoz, de hiába. A diagnózis mindenütt ugyanaz. Forszírozott, rohamos szülés során szomatomentálisan és mentálisan súlyosan sérült csecsemő. Nem értjük, csak azt, hogy nem jó sok, de kinőheti. Közben költözünk, úgy Új gyermekorvost kell keresnem. Akkor ismerem meg zsókanénit. Zsóka nénit. aki idővel szinte családtag lett nálunk. Zsókanéni az első pár vizsgálat után bátortalanul kéri, vigyem el Zsuzsit egy másik ideggyógyászhoz is, hát ha az mond valamit, hogy mire számíthatunk. Van is egy barátja, Dobai a Felnőtt ideggyógyász ugyan, de ért hozzá nagyon. Elmegyünk hozzá. Zsuzsi kilenc hónapos, és még mindig újszüdött csecsemőként él. Dobai doktor megvizsgálja, majd szépen leültet mindkettőnket, és elmondja, hogy nagy valószínűséggel súlyosan fogyatékos a kislányunk. Jó, mondom. Akkor hány éves korára éri utol a többi gyereket? A választ nem fogom fel. Soha. Ettől többre, mint amit most tud, ne számítsunk. És így fog felnőni? kérdezem. Valószínűleg nem fog felnőni, mondja. Az epilepsziája a mi ami létezik csecsemőknél. Annyira leépül majd, hogy tüdőgyulladásban vagy egyéb betegségben valószínűleg meghal még 10-15 éves kora előtt. Bár előfordul, hogy hasonló betegek megérik a kamaszkort, de akkor a hormonális változás viszi el őket. Néhányan, viszonylag kevesen, főleg fiúk megérhetik a felnőttkort. kort, vannak helyek, ahol láthatunk ilyen gyerekeket. Jó lenne, ha megnéznénk, mondja. Nem értem, milyen helyekről beszél. Nem értem, mi az, hogy felnőtt korukban nem értek semmit. A királykék fodros szoknyám van rajtam. Hogy hazaérünk, leteszem a gyereket, és felhívom anyut. Nem sírok, a szoknyámat gyűrögetem magamon, és az előszóba sarkában legugolok a telefonnal. Anyu egy pár pillanatig csendben van, amikor elmesélem, mit mondott az orvos. Ő talán érti, mit jelent. Nem baj, kislányom, ha így esett, tesszük a dolgunk. Igen, tesszük a dolgunkat. Minden megváltozik. Felfogom, hogy nincs mese, fölösleges minden. Kezdek újra ember lenni. Vannak érzéseim, de soha nem sírok. Nem panaszkodom. Arra aztán nem érek én rá. Belevetem magam a munkába, elkezdek varni, mint az őrült. Zsuzsi úgysem alszik, ráérek éljelente. Aztán reggel beülünk a kocsiba, és irány Budapest, eladni a fürdőruhákat és új anyagot venni. Zsuzsinak a zöld kis polszki hátsó ülésén remek helyet csinálok vastag szivacsokból, így kiválóan utazunk együtt. Az autóban nincs magnó, vigyorogva, jókedvűen éneklek neki órákon át. Ez a mi kettőnk mulatsága. Közben Kádár doktorból tényleg főorvos lett. Mi pedig elkezdtük élni ezt a másfajta életet.